tonni la salle des des personnalia bella belin saio l'intero et bada contradiction bat non Oren zelo dator, dator eta berak esatzen duela oren zelo dator eta... balio du ikustea. Beste motako antzerki bada, hor dira... Um, beste motako personaiak, da... Persona bat bakarrik dago eta berak dena egiten du. Iadanik ekarak ziraz egiten nuen eta balio du egiten. Bimotako dira... Hor, haste burdan irumotako txontxon gure izanen dira esan da. Klasiko bat, besteak kanpo txarrak dira, kaleko eta hor... Hon la salekin da pizkata uh, kliño bat egiteagogoen zeroriika eitefite eh, da togoen zerro.